Pasmă în limba hainele cele noi ale împăratului. A fost odată ca niciodată un împărat. Era foarte bogat, dar nu era un conducător bun. Nu era interesat decât de hainele sale noi. Împăratul obișnuia să poarte câte o ținută nouă în fiecare zi. Oamenii spuneau că își schimbă hainele după aproape fiecare oră. Obișnuia să-și cheltuie toți banii ca să-și croiască haine în stiluri și modele noi Hei! Porți haine noi astăzi! Mâine ai să porți un alt rând de haine noi? Nu, nu, nu sunt împăratul să-mi schimb hainele atât de des Da, trebuie să avem grijă de familiile noastre Nu putem fi atât de extravaganți precum împăratul El se preocupă cel mai puțin de regatul său, de oameni și chiar de armată ce om egoist este! Nici măcar nu are gusturi bune la haine, dar toți se așteaptă să-l admirăm! Avem cumva de ales? Dacă nu îți plac hainele lui, ți se taie capul! Da, este adevărat! Într-o dimineață, au sosit în regat doi escroci. Aceștia au țesut câteva haine pentru oamenii din regat. Oamenii nu au înțeles ce haine purtau. Însă escrocii le-au lăudat atât de mult încât aceștia nu au putut să le reziste Cu atât mai mult cu cât spuneau că numai oamenii înțelepți pot să vadă hainele lor Unde este cămașa mea? Nu pot să o vezi? O țin în mâini Nu, nu pot să o văd Oh, nu, am întâlnit încă un prost suntem doi dintre cei mai buni croitori din lume Numai oamenii înțelepți pot vedea ceea ce cuasem Nu proști ca tine Fii înțelept și vei putea să-ți vezi cămașa Da, da, este frumoasă Curând au devenit atât de renumiți Încât a auzit și împăratul de ei Împăratul a auzit atât de multe despre croielile lor fără cusuri Încât s-a hotărât să-și cumpere niște haine țesute de acești croitori chemați pe acei croitori la palat! Vreau să țeseți niște haine pentru mine! Suntem onorați că avem această ocazie! Vom țese cele mai bune și mai frumoase haine pentru înălțimea ta! Toată lumea o să fie invidioasă! Dar înălțimea ta! Hainele noastre au ceva special! Ce anume... Numai acei oameni care sunt potriviți pentru slujba lor și sunt înțelepți le pot vedea, nu cei nepotriviți sau proști. Împăratul se gândi în sinea lui că în felul acesta putea să afle care din consilierii săi nu este potrivit pentru slujba lui. Vom avea nevoie de stofe din mătasea cea mai bună și de fire de mătase. Te rugăm să ne dai un război de țesut și câteva zile să putem pregăti cele mai minunate haine pe care înălțimea ta le-a purtat vreodată. Împăratul le-a dat o grămadă de bani și le-a ordonat tuturor slujitorilor să nu-i deranjeze cât timp sunt la lucru. Escrocii și-au pus toate stofele și firele de mătase în ruxace, au montat războiul de țesut în camera lor și au început să se prefacă cât țes ceva. Toți petnicii împăratului s-au speriat când au auzit de haine. Dar tu... Pot să vezi hainele pe care le-au țăsut? Am auzit de ele, dar nu le-am văzut. Dacă nu o să putem vedea hainele împăratului, ne vom pierde slujbele! Au trecut câteva zile, iar împăratul l-a chemat la el pe primul ministru și l-a rugat să verifice cât de mult lucraseră croitorii. Bătrânul s-a speriat la început, dar s-a supus împăratului și s-a dus în camera croitorilor. Pe când se îndrepta spre camera lor, primul ministru se gândi... Împăratul m-a băgat în bucluc! Dacă nu o să pot vedea hainele, împăratul mă va lăsa fără slujbă! Primul ministru intră în cameră și îi văzu pe ambii crăitori lucrând la războiul de țesut, dar nu putut să vadă nicio haină țesută. Amândoi îl primiră pe primul ministru și îi arătară modelele pe care le croiseră pentru împărat. De fapt, nu se afla nimic în mâinile lor, însă primul ministru nu a avut de ales decât să le admire se întoarse la împărat. Cum ți s-au părut! Excelente înălțimea ta! Ce modele au croit pentru domnia ta minunate! Împăratul a fost mulțumit. După alte câteva zile, își trimise cei doi sfetnici să verifice ce făceau croitorii. Acești au intrat în cameră. Croitorii le-au arătat hainele și au admirat arta modelelor pe care le făcuseră pe țesături. Am creat cele mai frumoase modele pentru înălțimea sa! Vă rog să observați precizia lucrării. Va arăta grozav pe împărat. Amândoi, sfetnicii erau confuzi, întrucât nu puteau vedea nimic în mâinile croitorilor. S-au întors la împărat nedumeriți. Spuneți-mi, cum sunt noile mele haine? Frumoase înălțimea ta! Nu am văzut în toată viața noastră haine atât de frumoase. Sunt cele mai minunate haine pe care le vei avea vreodată înălțimea ta! Bravo! întrebați când vor fi gata. Vreau să văd hainele înainte să le scoate din războiul de țesut. Împăratul a intrat în camera în care țeseau croitorii. Bine ai venit în ta! Ați terminat ce aveți de făcut? Da, da în ta! Toate, toate hainele, hainele sunt gata! Iată-le! Zicând asta, croitorii au ridicat mâinile în aer ca și cum ar fi ținut hainele. Au explicat frumusețea noilor haine pe care le croiseră pentru împărat Împăratul nu putea să vadă nimic Se gândi o clipă Nu pot să văd nimic Oare asta înseamnă că nu sunt potrivit pentru funcția mea? Atunci am să-mi pierd tronul Înălțimea ta! Îți place modelul pe care l-am realizat pe mantia purpurie? Te rugăm să arunci o privire Da! Da! Este minunat! Îmi place foarte mult! Nu am avut niciodată o mantie atât de frumoasă! Mulțumim înălțimea ta! Când vor fi gata hainele mele cele noi? Ard de nerăbdare să le port! În numai două zile! Împăratul le mai dădu două zile și ieși din cameră. Câțiva din slujitorii împăratului au stat cu ochii pe croitori. Aceștia se prefăceau cățes hainele fără niciun fir în ac. Slujitorii Împăratului au rămas nedumeriți. Vestea despre hainele Împăratului s-a răspândit în tot orașul. Toți locuitorii orașului erau nerăbdători să vadă hainele cele noi ale Împăratului. După două zile, Împăratul s-a dus la croitori. Sunt gata hainele mele? Da, înălțimea ta, iată-le! Vei fi cea mai fermecătoare persoană din lume când le vei purta. Poftim, te rugăm să-ți scoți hainele înălțimea ta! Împăratul s-a dezbrăcat ca să-și pună hainele oferite de croitori. După ce și-a pus hainele acelea, s-a întors la oglindă ca să-și vadă ținuta. Wow! Nu vei simți deloc greutatea hainelor, fiindcă sunt ușoare ca și pânza de păianjeni. nu e așa, înălțimea ta? Da, da. E nemaipomenit. pomenit. Ai făcut o treabă bună, domnule ministru. Da, înălțimea ta. Cei doi curteni ai palatului i-au ridicat cumva împăratului și l-au urmat. Urând, a fost pusă la cale o defilare în oraș. Împăratul defila în fața mulțimii. Toți cetățenii din oraș se uitau la hainele cele noi ale împăratului și toată lumea îl admira. Împăratul era mulțumit de aprecierea primită. Când aceștia au ajuns în piața din centrul orașului, un băiețel inocent se uită la împărat și strigă. Nu poartă nimic altceva decât chiloți Hei, Taci din gură! De ce, prietene? El are curajul să spună adevărul, iar noi nu Vrei să spui că eu nu am curaj? Dacă ai, atunci spune adevărul Împăratul nu poartă nimic! E dezbrăcat! Împăratul a fost șocat să audă una ca asta Dar spre surprinderea lui, curând toată lumea prezentă acolo a început să strige despre hainele cele noi ale împăratului acesta s-a rușinat, dar nu avea cum să plece dintr-o dată de la defilare. Toți fetnicii mințiseră și îi lăudaseră hainele. Nu le-a mai acordat atenție oamenilor care strigau despre hainele lui. În schimb, a mers mândru, așa că cei doi curteni l-au urmat. În timp ce împăratul frâncea, toți oamenii aflați acolo se prăpădeau de râs.